Наприклад, забезпечуючи роботу вчених та винахідників Коли вчені американської фірми «Дюпон» винайшли штучне волокно Фірма відразу ж отримала колосальний прибуток Адже штучне волокно – це панчохи, колготки, канати для кораблів, фільтри для машин та багато іншого Такий прорив здійснили і фірми, які першими зробили магнітофон, комп'ютер, лак для волосся і навіть пластикові стаканчики бути одноосібним володарем нового товару настільки вигідно, що фірми часто фінансують наукові розробки навіть тоді, коли ймовірніше за все нічого не вийде. Та ж фірми достеменно не знають, де вченим пощастить, але вони добре засвоїли. Для того, щоб процвітати, потрібно випереджати конкуренцію. Адже для бізнесу, так само, як і для спорту, справедливо перший отримає головного приза. Убити конкурента Ви вже зрозуміли, що будь-який бізнесмен не відчуває до конкурента теплих почуттів. Американці мають вислів «убити конкурента». Мається на увазі, зрозуміло, не стрілянина або інше душогубство. Убити конкурента означає усунути його з ринку. Способів на це є безліч. Дуже важливо всіх випередити. Якщо товар придбали у тебе – то в конкурентів його вже не куплять. Ще значнішу роль відіграє реклама. Чий товар знають краще, той більше й купують. Але найважливіше якість товару. Якщо товари одного бізнесмена кращі, різноманітніші, міцніші, красивіші за аналогічні товари інших, він обов'язково витисне конкурентів. У нас не дешевше, у нас краще. Гордо заявила фірма Sony 25 років тому. І покупці усіх країн світу почали купувати її електроніку. І досі купують, тому що протягом 25 років фірма довела, що це не порожні слова. Але головна зброя у конкурентній боротьбі – це ціна. Усі фірми дбають, аби зробити свої товари якомога дешевшими. А щоб продаж був вигідним, будь-що знижують витрати. Ось, наприклад, якийсь комерсант спромігся зробити свої витрати меншими, ніж у конкурентів. Тоді він може встановити ціну на свій товар нижчу, ніж витрати суперників. Він матиме прибуток, хоча й невеликий, а конкуренти. Їм залишиться скрутний вибір. Хочу дощ, хоч підринву. Або залишити стару ціну, продавати дорожче, ніж їх щасливіший колега, і тоді в них просто не купуватимуть. Або ж віддавати за такою ж ціною, як у нього. І тоді їх витрати перебільшать доходи, і таким чином збитки замінять прибутки. Потрапивши у таке скрутне становище, конкуренти зазвичай починають робити якийсь інший товар, тобто залишають ринок. Іноді якась потужна фірма протягом деякого часу навмисно продає товар зі збитком, аби витіснити конкурентів з ринку. Це називається демпінгом. Демпінг – продаж за невигідною ціною для усунення конкурентів. Є ще один спосіб трохи несподіваний. Якщо конкурентне підприємство працює так добре, що витіснити його товари не виходить, можна відкупити саме підприємство. При цьому, звісно, доводиться добре переплачувати, але великі фірми в таких випадках грошей не шкодують. Вони своє отримають, усунувши конкурента з ринку. Коли перемогти конкурента не виходить, з ним намагаються домовитись. Наприклад, одна фірма пропонує іншій: "І ми, і ви робимо товарів порівну, але не більше узгодженої кількості". Для чого це робиться? Якщо фірми виробляють товар незалежно одна від одної, його загальна кількість перебільшує міськість ринку. Пригадую, що це значить. При цьому або частина товару осідає на склада фірм, сповільнюючи обіг товару, або доводиться знижати ціни. А коли фірми домовляються не перебільшувати певну кількість, то це обмеження, воно має спеціальну назву квота, вибирається так, аби загальна кількість товару була трохи меншою, ніж може вмістити ринок. Тоді ціни занижувати не потрібно, і весь товар розійдеться. Повторимо нове для нас слово. Квота – кількість товару, більше якої підприємство випускати не має права. Виходить, ніби два підприємства ділять ринок навпіл, тому що краще володіти половиною ринку монопольно, ніж вести конкурентну боротьбу в цілому.